nagusi izango da gaurko emankizunean Laster gurekin izango dugu Francis Bidart Oi pelio pelioa ipartzeko Eta gure gomitarekin haste buruntaan egin duten Desafio musikala izango dugu Aipagai, hogeita sei horren ez Boste un kanto, kanto, eman dituzterako Bainan, hau da alere aski harrigarriena Eretzat behintzat Ez bainoen inoi zolakurik entzun Landareak musikari esker sendatzen dituzten laborariak. Pestizidiorik gabe lan egiteko musikari esker borrokatzen dira eritasunaren aurka. pentsa zertan giren. Eta ez da petzero bat, seriosada eh? afera hemen naiz eta zientzia mundudan ez duten ohosokif jogatu, baina emaitzak ara direlarik, bau, galderako dira. Frantziaan neonta hogeita laborari dira metodo hori erabiltzen dutenak. Ondioak eta parasitoak suntxitzeko melodia bakotsa sortua da eta egokitua da landareen problemari. Gil Jozioan adibidez. laborariada da Lebusdion departamentduan. Eeta duela ha ama urte deskubritzen du bekure bere kuatssuak minduak direla eta bereziki mozaik detu gaitzak arapatu zituela bere uztak eh, bere zituenzat eingunzu zer den Laborariak dio dena saiatu duela Baina ezin ezin gaitz hori partidaraziz egon da Odan manera bakaga zen beste ustabat bat bai, abiatzea eta hor zuena des egite ezpaitzon hori egin nahi animaleko stad duen laurari unek desesperaturik de hori geiten alhal da jakinik uh, eh, berote egipean zituen berrogei hektarak eta penceetako berroita hektarak hektarrak salbatzeko, erabakitzen du metodo bitxieri interesatzea. Hori erraiten alda. Eta genodix empresak hori proposatzen du, horako bitxikiria bat, musika entzunarazten du landareei sendatzeko eta heritasunak ere saiesteko. Bitsiagoat semaiten alote zen. Azta git. 20. sortzi urteaz geroz, beraz maaztietan, baratze zaintzan edo eta arbola zaintzan erabiltzen ahalden metodoa garatu dute uh, genodix deitu uh, presakoek. Prozedura Genodicoak diraiduriz Fisikaribatek sortu du Metodoa euh, Mouchika protéinak E Bon Aipatu laborariak Onartu du Berelandareak Ewechalba toak isandira Mouchika Simple unie esker Un programmateur Pour déclencher euh, Surtout la nuit Au moment où on veut Un vulgaire guerre post-radio Et sur lequel On télécharge Sur une clé USB Ou une carte micro SD Bost eta zazpi minutu gauero ez gehiago, beste naz akitzen dira landareak, eragiten baitu, hori nolaz nolas, bai, bergaldera dud, nik ere nolas, zer pasatzen da, zein da lotura musika eta landeren artean, bo, Ni ez daiz fisikaria irakorri dute, zientifikoki nundik etortzen ahalden, fisika kuantikoan sartzen gira hemen, eta uste dut nire mugak agertzen direla ere argiki. Berezitu bati, galdegin egin beharko dugu, ala ere, mintes baita, baina onartu hartu beharko da, bai, kuia txuek, musika baite dutela. Itze Laster Francis Bidert, gurekin izango da, oi pelio-pelio entzunen dugu, aipatuko dugu, eta spandar emazte batek kantatu baitzuen, lehen aldikatz berdin. Ja, Klusi behar dugu hori, aipagai bintzat. Horain uh, musikabat, nogen taldeak proposatzen duena, Nora deitzen da, donostiak pop taldeunek, be, videoklipaten bidez proposatzen duena, Nora. Bideak esango didanaren zain Azken eko aldi All right. Zonostiako taldea da, nora da da kantua, eraul uh, taldearekin ere sortu dutena, eta, uh, beh, berdin batzuk zagutu zi, Euskal Iratetan azken egun hauetan, entzun dugun iragarki batean ere, erabilia izan baita kantu hau uh, Bideoklipa atera dute, uh, behriki, uh, bedula hogei oren, susena izeiteko, eta beraz sarean ere, atsemango duzuena, interesa balin bauzue. Eh. Eta musikaz haritzeko ordua orain euskal kantuetaz, gurekin Franziz Bidart eta Gatzaldeon. Gatzaldeon. Orduan gaur, oi, pelio-pelio, kantua, nahi aipatu nahi patu, eta ekarri unat, Bai, hoi peio peio ezagutzen duzu zuk. Gero, denek guztiogorabera ezagutzen dugu. Bai, Mikel Laboa kantatuik? Mikel Laboa kantatuik eta Mikel Laboa, eprezeski, kusiko zu, Mikel Laboa kantatuik versione hau edo honen parte bat entzunik. Nolabri? Bai, entzun endugun hastapen hori entzun zuen iturri gisa, uste hau izan zela Mikel Laboaren iturri bat. Espekatu gautzut gero. Ados. No. Mm -hmm. Zuntzuena lehen parte hori ebistam eh? da, ondoko nashketa guzi hori DJ, nolazen? DJ Francis, era punchi, DJ Pantsi ez dakit zuzen. DJ Pantsiz bidartake egin doen? DJ Pantsiz bidartake egine. Ah, dors. ikasturako aurrekin doela <risa> zume Eta kantus arretaik eta kantu berri batzu edo, holako eta berri batzu sortu eta diska bat atera ah, ginuan, banatu ginuan. Aukik. Ah. Etzen Biziki banatu zen ez fucen. Kio da, berdin xovera, hori da problema. Dominiki Galei Merko, nola Zerdion, ala iten aldo badu, sobe ondoko kronikaren, gai ya nahi badu. Kontentizenda. Bé, ordan, haxta penen entzuten navelaz, emas tebat kantuz? emas tebat, hori ez da trafizal buxa, az piko xo inodiek, minan emas teoren kantu hori, oi, pelio, pelio, biziki ha, Ilun eta hola, hola kantatu zuen eta hola bildu zuen. Hau, hau da uh, Simun Narannek. Ni beti, uh, sarkeri hori ekin Simun Naranen grabaketa hori, guruan nabil ez asken urte uh, hauetan. Eta eta um, Simun Naranek grabatu zuen eta bere lehen diskoan, burla zuen, lehen diskoan agertzen da uste, lehen dubigarren egin antzia dut. Uh, lehen yan, bai. Eta kantatzen duen uh, emazte hori. Uh, diskoan margatua zean asun choribit, eta choribit, jenetzat azparnen uh, choribit familia, choribit, pedro choribit, margolaria zena, sparneko mm. famatu bat, uh, aski gazterik uh, zenduzena, bada guai, erakusketa gela bat, mm. uh, pedro choribit deitzen dena, Esparneko plazan, eta bede, uh, askenian, uh, emekin kesta eginez, alarguna zela, eta alargun hori zela, uh, guk, uh, berba ubikeago ezagutu dugun, txilardegi uh, Uh, un txilar de giren, hilo ba bat edo bat, ez antzia dutze, lotura bat bazuten zuten femilean. Mm. Ez dakit nola zunat etorri zen, errefuxatu edo ez dakit ere, hemen... Zegara uh, itan uh, uh, uh, zen hori. Goit da, noiz etorri zen emazte hori, berro goi urte alde horietan, berro goi, berro ita amak, gerro edo ez zuzen, mm. edo haintzin, edo ita amaseian, ez dakit nola gertatu den hemen, pedro soribitorekin eskondu, mm -hmm. Eta, so min, eketa, gero berantago, alakundu. Minan garaian, hirutanoia markadan, ea, Simunaran ibili zen garabak eta ahintzen egiten eskalean gaindi, eta horien artean azparnen ibili ere, eta azparnen ea, emazte hori igrabatu zuen, ea, beste mailuket batekin, eta beste kantu antuen zituzten elgarrikin, eta hau bakarrik emaiten du emazte horrek, eta sun asun choribit uh, deitzen da. Eta mm -hmm. guai asun right deitzen da. Zenta, right? Asos. Right, zenta alak mundu zen. Soribit uh, irutu noie markadan uste eta askifite uh, hil baitzen. Eta um, gerostik berriz eskondu da. Eta giteont eskondu da zenta inkesta egiten arin intzela erantzata ah, asun choribit bai, hemen da. Eta, eta beraz beti bizirik da emazte hori. Mm -hmm. uh, Zlatan noita ez dakit zombat urte dituen bi zigarriko duen eh, emaztiki bat da, eh, eta egona ez bere giberetik, nahi nuen berri guztela joannek, jakiteko nola pastu zen, grabaketa huri, zegertatu zen, eta deitu nuen, egum bat ez da gantu, mintzatu ditu, ez da egitu, borsu pasi izkuntza uste dut, bere esen da ere, Eta, eta azkenean nuai denak, eh, nahazten dituztea, pasatzen isa francesetik eskuala espanioleat ingleserat, mintzatzen zire bat dola koesta baidea eh, babeliko bat edo, eta, eta gantzata, nahi no, niso, joita espaldiko zerak zira, piskat beldurtu zen, mesfidatu zen zertzen eh, izan hori, eta, eta bere hausua ezagutzen nuelakoan galei nioante, nahi nukeik usi atxurutukin, nahi nukei jakin, nola pastu zen, in eta eta... Denek uh, esetz, uh, ez ez, ez zora balio, beti joaiten ibidai da eskuinta ezker, mm -hmm. familia bat dudan hostian, parte bat ameriketan, eta bon, voilà. eta ez zin uh, abandonatua nuen idea, eta egun batez, uh, saltegia abanuela eriko, no? saltegi antzinean uh, kalakan hain nintzen emazte bateken, eta asun, da begiratzen dute emazte bat, amak mila aldiziko sinuen azparneko ah. plazan, pasten zaut, eta asun, ze, asun, asun, uh, soribit, Ba eba, ez duzak utzen, abia. <laughs> eta hola zuzenian topatu dut plazan, eta eta dena espikatu dio nik zer zer interes nuen. Eta duk, itzordu bat uh, lortu nuen, eta izan ginen mintzatzeratze berarekin. <hazizak> Ni eta marri izan ginen biak, alkarizatzeratik usteatzea zer horroitzapen zuen, eta azkenean uh, gauza gutxitaz horroitzan uh, ere, eta... Ba, Ogoi da eginduela, gara johtan, hirrutan oia margada johtan. lagunetan edo ezagunetan zuen eta galeintzioan, ba, kantatuko tuko duzu. Eta go egonginen galdeiten kantatzen zuen ez gara ean, kermesan eta ibiltzen nintzen. Azken ean, kaxik ez, du, ez du kantuarekin lotura ondirik. Mm -hmm. Eta egonginen, ba, ba, ez dukori zilatu, ez dukantua. Zergatik berak grabatu zuen, fet, ze txan zendako e referente bat izan zen. Hai. Eta azkenian gu haurek egina dugun... A, a, teoria, no? Edo, teoria, pentsatzen dugu, hirutan o, jamarkala horretan, Azparni batean, edo euskalegi batean oroa, emein Azparnen ere, kermesak batean, jenden artean, kantuz agertuko zen emazte guzti zitekela, Hai. lagian. Eta bera hegoaldetik eto horria, Eta bat duara... Fudia bat ez... Hau-chardia da piskat, eta... Eta emazte derraziteken... Eta behar behar orret... ibiltzen zen zen... Alako, hau-charta ala, zen, eta... Eta, be... Eta ibiltzen zen, min horien artean... Eta behar behar behar kampu tiar Eta kampu tiar edo... Eta hori ah, izanik, berberba onartzen zuten ere riskio tokiko, herriko emazte yeah. batzu baino, ez da, dakit hori gure teoria hutsa da eme. Mm -hmm. Baize gero ez dira gara ian behintzat, ez zen kermesetan kantatzen zuten batzuek, baziren kantari batzu eta emazterik e, bea... ikusten eszena gainetan? Ba, eta ez, ebro ez dakit eszena gainetan zenez, edo mahaian berian, eh, behinan ah, bon, gehiago... Baziren ola pertsona batzu... Uh... Kantari, kerremesetako kantari edo? Be, baziren batzu, pentsatzen dut identifikatuak, te horrek balaki kantuz eta adibidez, bera grabatu duen mailuket hori izi kantaria zen, berak zuen azken aldian entzun dugun, ez dugu entzun berri bertzunea, en berak zuen grabatu simunajanen diskan, mailuket horrek, eta soribitekin, bikotean ere, kantatzen zituzten kantu batzu, bat ziren, roiato bat haipatu duguna ere, orako jende batzu zonbait identifikatuak Ba, Gaur egun bizalaz, batek... Bestiagoa inu gehiago badazki edo... Bai. Bat dantzariala, bat kantaria... Bestia, ben, kutxak badu bere... Identifikazio modu bat zen. Bai, pentsatza daazk, eh, eh, azpagne aldean ezagun zela Hori da, bai, xokoko... Ašonshoribit kantatzeko... Hori da, toki, Tokikoa tokiko, ez. Kantarien ahtian, eta behar, behar ba, emazte bak bat, mm -hmm. publikoan edo plazan agertzen zen hori etaik. Mm -hmm. Eta hori eta, justu... Be, Koma, zure, lehen galderari jardesteko, uh, Mikel Laboaren uh, zera. Nik beti penchatu dut, uh, naiz eta Ikerlari batek uh, antzia dut beri izena beinen. Tessia batek gintzuen uh, Mikel Labo adiburuz eta itugriak berrak maiten zituen uh, ez doka mairuko lehen gantarien. Itugriak liburuak zidela uh, uh, donosti eta horien. Nik entzuneta halide uh, Simundaren lehen grabaketak, zure, Mikel Laboa eta... Uh, Partikulaski Mikael laboaren lehen dizkoetan agertzen diren kantuan dena bat, Simun Aranen iturri horietan dira, e, e, zeh, sin aurriha, kantu herrikoiak, eni duitzen zaut, entzun dituela, gara johtan, Simun Aranen feinkasik isegur entzun dituztela denek, eta berak berriz hartu dituela, uh, de, kantutegi horretak, Simun uh, Aranen grabaketetatik inspiratu dela, bera lehenkantoen egiteko. Mm. Eta prezeski, izan girelaik... Uh, uh, maria uh, asunen, esbe, maria asunen gaiten dioduan, asunen ikusten egan, ento batean egan non kon, ah, me baime, ringarri adazuek etortzen zizteba, dola somiet, duela somiet, duela somiet orte, etorri zen, kantari gazte bat, ere, guri eskatzerat, eaz, uh, gauza beran, haizuen, jakin, piskat, eta eta inen kantari gazte bat, norrote da zure, atzetikari ari dena, hola gu bezala, eta ah, gazte bat, bere izena, eta pasatzen ditugu, eta estemem gira, bon gazte eta está que piti, se Bella onaldis Bella onaldis. SSS, oh, piche esto os chiquita no, está que patisais per vaure col. SSS. Eh, quero os está que ando chumin 8 dolares, está que. Eh, se roper Ah, está o telu do meu bof, Eta Taskeñan askeñan hartugira idurits Mikela wagen chatu zuela bere kontaktatzen <gülüyor> zen, La sekiñ zure histori hori eta ez itzura kasurik gitzera. Ah, bai, bai, ga, lurra kasurik egin ere, beste beretan gastibal zen Mikela bain nah urte edo. Pero bainu eta beraz sustuta. Non baita lurto du Mikela bak lurto zuen? Arra, te, lortu duzien, <laughs> beh, untxea, gore jumenak. <laughs> untxea, axun <shun> xuri <shuribit> beraz... Axun <laughs> a... right, beha ditzen ah, nela, eskondua, yeah, right. axun e xuri bit, right. Bon, beh, untxea bere... Bere haipa egiteko zen, ere, holako kantari... Bai, zenta... Eta... Ebe, azkenian, diska... Nik, diska ori, ikonuen, terraman, aurrekin egin kena, diska hori... Panakien bizirik zela, eta nahiko nuen, ikastu eta... aurrek ikus dezaten, mundi, kantu batek, ze ari zaiten alduen, voilà, hola... Eh, eh, Simona Mm -hmm. Eta egitik zen eta egian kantatzen zen, mm -hmm. kantu bat zen oi pelio-pelio gara iaktan hua izpadu fama biziki hona ere bere tekstua eta mm -hmm. ideiarekin menen eta hortik uh, Mikel Laboa rat Mikel Laboa guri eraman uh, daukun eta guk berri zikastolarat eta behaz uh, kate hori eta nahi nien erakutsi eta eh? askenien kate astapenekoa kaxik guretzat astapenekoa hor da zuen egian bizideta Ez nuen lortu gara, non baita. Ipamena bedan egitea. Ebe guntza, uh, oi pello-pello kantua Francis Bidart miniskar, izan Bai, zuri, ez Bi asteburuan buruan beriz, gurekin Francis Bidart eta Laster aldiz, be, kantuz segituko dugu edo kantuaz arituko gira, Oita sei orduz kantuz izan baitira Gipuzkoan, aste buruntan, zaldibia erian, bosteun kantu orotarat, mila pertsonek parte hartuz, desafioa bururaino eraman dute, eta, beraz, be, ofizial world recorden, onespena ere, ofiziala jasso dute, eider jauregi antolatzailearekin, aipatuko dugu. Oita sei orren ezko, euskarazko kantuen, desafio hau orren laur dematen buruan bostak eterdi mementuz, eskari jatetan berriak zurekin bernardet argain Etalennik biskoitze eta azparneren artean kamion batek galdu duela bere kargamendua, momentuan galdegina dasteko, autu biziki kasu emaitea eta imeki ibiltzea. Bestalde, Nikol Belube Justizia Ministroak egin nahi duen hausitegien kartaren erreformaren arabera, deia hausitegien erdiak desagert litaizke, eunbat abokat bildu dira eguerdiuntan pauen orrentxalatzeko, eskualde guziaren zat deia hausitegia bordelen litaike, jadanik hausi hainitz eta bordelerat ere manez hausi epeak oraino luzeagoak litaizkeela diote abokatek. Jasko Iruñeko San Ferminetan emezorzi urteko neskagazte baten borxatzeaz akusatuak diren bost gizonen hauzia, egun asida Iruñan, borxatze hori gainera filmatu zuten eta xare sozialetan edatu, prokuradoreak ogoita bi urteko presondegi kondena galdeginadorien kontra, hauziak bi iraunen du Iruñan. Hiru eta noita, mar hori da, la tablo duzuak elkarteak zerbitzatuko duen apairu kopurua, egun guziz, martxo undararte, bai honan gaurtik goiti, goxedena hurbiltzen da, zenbernar biderat, apairu bero baten hartzeko, jaz kaxik behatzi mila laueon apairu zerbitzatu zituzten haitzineko urtean baino, mila presuna gehiago errezibitu zitusten. Seigarren aldia orten zinegin festivala antolatzen dutela azparnen, ostegunetik iganderat, ego eskualeriko filmak hemen aurkestea espada beti erex, programazio aberatsa, alaige eskaintzen du, festivalak aurten ere, Joseba Sarriona india, Labazintzoa, Nur eta Herentzugearen temploa, edo kearteko egunak bezalako filmak ikusten ahalko dira. Euskadi literatura sariak gaur banatuko dituzte Bilbon una besteak beste nosistatua izanen den, euskarazko saiakera saria arantza Urreta Bizkaia donostiagarentzat izanen da, bidean ikasia liburuarentzat ondagibiko alardea daogen gaia, eta euskarazko literatura saria hasier zegjanok ukanen du limbbojakak liburuarentzat. Bizirik biziren emankizuna ilabeteko bigarren astelenean. Euskal ijatietan eta radiokultura.eus interneteko ijatian. Aldihuntako nagusia, Izadia eta jendeak produktu bilakatzeari ez dion larun ezunki kolektiboa. Larun zaintzeko altxatu diren egitar eta elkartean mugimenduko eian de alfarorekin. Bizirik biziren emankizuna azaroeren amaiduan astelenearekin. Arratxeko zazpitarikoiti. Utsumandokan. Utsumandokan Charles bideguen Hitzaharadela eranen deiku. Emeri Piko behilari bat, joeten baitzen kompostelara, aipatzen ditu esorazko hitz batzu. Udia, agdoa ere bai. Ba, Akiru hitzaharadela. Kumita berri bat Carmen Diez Mintegi Antropologo Feminista Universitatian jakazle hama bi urtetan feminista bilakatu zeikula. Hama bi amairu urtekin, lagundu behar nion nere amai. Bitartean, nere naia zeuden bairakurtzeen, jolazten. Gotzon barrandiaran, neuskal idazliak eta kanta dela eta iparagiren agur euskalherria. herria bere kantetan Espainian larrikatzen du Baina euskalduna da Ahatze gabe Jusef Karrika ber etxe barnen erantzaharrak Jutsu mandoka aste hartez zazpitan aste lauetan Jutsu mandoko But gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko eun entzunaldi behar dituena da Ashtelen Urdinak Ashtelen Urdinak ilabeteko bigarren Ashtelen gauero arratsiko bertzitatik amar pop rock eta folk musika hartunuko duren mantisma pati eta drum shaking ordinak Ga beraz aslen urdinaren eguna entzuleak Euskal jaxetan. Hizeta hitzeeta potz hitzeeta hitzeeta hiteta potzizeta hitzeeta hitzeeta hitzeeta pot. Jentxaz, pundu batiteko dualdi zorain eta behriarekin abiatzen dugu itzuliau. Julen, kaltsa da, hilda, hau da titulu nagusia, uh, behrietan haipatzen zuen bezala. APESA militante antifrankista izan dakoa laroge jurterekin hilda. Samorako APESA kartzelan izan zen eta burgosko prozesuan epaitu zuten. Amnistiatuta izan ondotik, elduen euskalduntze alfabetatzen zaren uh, alfabetatzean bakkaltu murgildu zen eta aekako buru izan zen ere duela hiru urte frankismoaren kontrako kereilan deklaratu zuen argian uh, ikusten da iruditan uh, behi ustuki uh, korrika Uh, Korrikako momentu batean, eh? kurrikari aurten argian aldiz mila batzion talarrogeita amargarren urteko irudi bat Euskal Zalea eta antifrankista barkatu aipatzen dutelarik. Nafarroako sindikatu guztiak gaixo diren presoei irten bide humanitarioa emaitearen alde. da beste gaia ere berrian, Joan Arrostegunean Nafarroako parlamentoak onartutako mozioarekin bat egin dute, hainbat uh, sindikatuk estatuetan serrandutako uh, gaixotasun larriak dituzten presioenzat beraz irtenbide humani humanitario utxa emaitea. Hori da beraz elkarren artean erabaki dutena berrian aurten bertan egingo ditu kaleratze geienak siementz gamezak lan gatazkak sailean hemen behian beste artikulu hau dozenakat do eunkai izango dira euskalegian Espainako adajak laureon ta sortzi botako baititu Eta bestalde, uh, berritan ere aipatzen ginuena, uh, ejo gabetzat jodute Uren burua, Jaizko San Ferminetako talde bortzaketaren akasuko auzipetuek bost gizon dira akusatuta eta prokuradoreako eta 2 urte eta hamar hilabeteko presonegi sigoregekatu daiana aurka, ateak itzi egongo uh, ateak itzi egongo da epaiketa gaurtik azaroaren 24a aste barakaldon xixu era a ere salatu du emakume batek ebegian emena. Argian bestalde, eh, gai nagusi, lahun kaskora, mendi martsa antolatu dutela, zaroaren emire tzirako. Lahun ezunkiko lektiboak, mendi bilaldi antolatu dueldu den iganderako, ipagaldeko agintariek, bertako famatua zahar berritzearekin batera, mendi mitikoan eragin nahi dituzten aldaketai, aurre egiteko, askaine, bera, sara. eta urguniatik abiaturik, lau zutabeta nigo kodira gailuri. Frankizmo Asailian ere bestalde argian, Gontzal Fontaneda geha ondoan Euskal sale karabantzeleko kartzelan onartu ginuen guk Euskara batua. Iragan mendeko irurogeikoa markadaren bihotzean, Euskarak gazte izan zuen bidearen lekuko eta lagun izan zen, kultur borroka beti bezain politikoa zen, eta, horrela, eldu zitzaizkion, guardia zibilak beti bezain guardia zibil, eta sartu zuten zulora Euskal Eritik aparte. Hemen beraz argian irakurtzen alduzien lekukotasuna. Eta e, ipagai ere, hogeita sei orduz, gabe Euskaraz kantuan munduko errekora egin dute zaldibian, gure gomitarekin lastera ipatuko duguna, bos minturen buruan. Bainan, uh, da beste gain nagusia, berrian eta argian, Katalunia, um, hemen hautezkundei um, be, begirako hitzak agertzen dira, Bartzelonako hauza defendatu du, Bartzelonaen komuko kideak psz austeko hartu duten erabakia, PSZ-ri leporatu dio, Madrili babesa emaitea, Kataluniaren autonomian esku hartzeko, errepresioa gauzatzeko eta generalitateko hain bat kidre presonde giratzeko. Kuekk ere bozetara aurkeztea erabaki du eta beste hainbat artikulu loturik azpi marratuz larun batean izan den animaleko manifestazioa beraz um, Bartzelonan uh, hau ere beraz argian emaiten dute nagusikiten orre untan ehunka mila lagunek priso politikoak askatzeko eskatu dute Bartzelonan irudi argi. Eta harri garribat proposatuz. Kassetan bestalde, DP Eche, estatusa kendu diote Didier Ager euskal Prechoari. DPS edo berezikiz inalatua den presoa, estatutu egoera berazkendu diote, didi agerri uh, ondurioz, Euskal presoak bete behar zituen neuri batzuk bertan behera utzi ditu justiziak, horrez gain lan emezaneko presondegian den amikustaren, amikustaren kondena, azalaren oita iruan iraganen den hauzian ber ikusiko dute. Eri kasetan idatzia beraz, eta Luhamako gazna irabazleak ere kasetan ahipagai oso iratizo naldeko gazna lehiaketa iragan berri da, azken, ah, ah, azken urteetako ahakashtatuena eta izenen edo irabazleen izenak kasetan irakor gai. Eta mehe süduesten aldiz bukatzeko uh, urgenzia ekologikoa haipagai ama bosmila scientifikoek dei bateratu bat egiten dute planetaren eta lucharen salbatzeko. Ramezala, laster gure aipagaietan ogeita sei ordu, bosteun kantu eta mila parte hartzaile desafioa bururaino erabandute zaldibia errian, eta hori aipatuko dugu uh, gure gomitarekin zonbait minuturen buruan. Aipatzen ginen ere berrietan, oianeko zuhainetan. Disko proiektua, musika proiektua, filmabat ere aurkeztu zutena maulen atzo, niko etxarten kantua beraz, eta kantuaren behiz hartzea hemen entzuten dugu, eta ondotik gure gomitarekin beraz, ebe kantuz, segituko dugu KASIK zu hañ hani... Talegia. Niko Etxe artemen hoianeko zuhainetan kantua berriz hartzen eta atzo beraz, Elza Uliarzek uh, sortu filma ikusiali izan zen Maulen Orkesturik uh, Franz 3. ITV katean ikusgai izanen dena ondoko hilabeteetan. Uh, eta hemen beraz uh, kantuak ere uh, xarean entzuten ahal dituzuenak uh, bostak eta kaxik berruita zazpi. Eta gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz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 Hogeita sei ordu, boste, unabesti eta mila parte hartzaile desafioa bururaino eraman dute asteburu honetan, zaldibia egian izan kantuz, erronka, ostira lagatzaldean seietan abiatu eta larumartean gaueko sortzitan bukatu zen kantu desafioa eta ofizial world recorden onespena ere jasudu, gainera erronkak gurekin eideer jauregi antolatzailea hartzaldeon. Baila, Ratzaldean. Hogeita, sei, hor du, kantatzea lortu zenuten, nola pasa zen, ze egoeratan zarete hastelen honetan hori pasa ondotik? Ba, oso poze gaude, bueno, oso asteguru intentsoa izan da, baina oso oso oso, oso e, polita, herri guztiak parte hartu du, eta oso oso, oso guztu daude. Mm Hora, -hmm. idea hori, nondik etorri zaizu, horako idea askia jarroa dena, azkenean, nork bultzatu zuen?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 ba, hogeita sei orduko erronka proposatu zerriari. Mm -hmm. Hori da, lehen aldiko, egiten da, holako hogeita sei ordukoa orain arte zointzen erjeko, eh, ja? Ba, orain arte, hogeita lau orduko errekorral zeukan lasartek, eta bono, guke bi ordu gehiago, jarri nahi izan dizkiogu erronka honi, eta lortu dugu. Mm -hmm. Zer da, ondoko elburua, lasartek, hogeita zazpi, hogeita sortzi ordukoa egitea, edo... Bueno, ea ba, lazarte edo euskaderriko beste herriren batek, heltzen dion erronkari gustatuko litzei guke, guke ronkasi genuenean egurrezko, zurezko ikuru bat egintziugun, hemen herriko e, gizun batek, xanti ormaetxeak, mm -hmm. eta gure asmoa, edo bueno, boztamango liguke, beste herriren batek helduko bandio, apustu honi, eta ogeit zazpi, ogeit azortzi, edo bueno, nahi duten ordu guztiak egingo balituzte. Mm. Guk ikurra, guztura pasatuko benieke. Horten, Espikatzen liguzu nola antolatu zareten, nolako ba, maratoi bat, eh, azkenean antolatzeko, ez gutxi, guti, kantu segidan eman behar dira, mila pertertzaile atxeman behar dira, nola pasada hainzin lan hori? Bai, bueno, ba, gutxugura bera seila beteko lana izan da baina, e, ba, babono ideia bururatu eta antolatzen hasi genenean herriko ba, elkarte azbardinekin eta itzein genuen ea ba, parte hartuko zuten alik eta jende gehien lortzeko ba, bai herri e, eskolakoekin jubilatu elkarteak pelota eskola, futbol eskola bueno, herrian dauzkagun talde guztiekin itzein genuen ea alik eta jende gehien mugitu algen ezaken honetarako eta, ba, bueno, jendea poliki-poliki gehitzen, gehitzen juan zen eta horrela isi azkenean ba, bono, e, bosteun abesti harteko soka guzti hori lotu genuen, ba, jende guztia e, parte hartzera ekarriz Vosten kantu em, ze kantu izan dira, estilo guztietakoak musika bazengibelean nola. Bai, ba, izan dira estilo guztiak eta garaai guztietakoak hasi ba, e, ba, duela berrogeita ha berrogei hogeita hamar kantuak eta gaur egunere arteko besteak ba, lotu ditugu, Gutxi gora bera, ba, bueno, kalkulatu genuen, hogeita sei ordu horiek betetzeko zen bat kantu beharko ziren, jakin kantu bakoitzak zenbat bat zuen, mm -hmm. eta jendeari ba, hori abesten laguntzeko, jarri genuen karaoke estiloko sistema bat, ba, fondotik musika entzungo zela aurrean pantalla bat letrarekin, ba inori azten bazitzaion edo, mm. eta taldeak joan dira, ba poliki-poliki oholtzaratzen, batzuk bukatu eta besteak asteko tarte horretan, segunduko tartea besterik ez genuen, batzuk geitsi eta besteak igotzeko, eta, bueno, ba, nahiko eh, komplikatu izan da guzti hori gestionatzea, baina, baina, bueno, lortu dugu, bat jendea, batzuk geitsi, besteak igo, eh, mikroak bere tokian jarri, eta azkenean, ba, lortu genuen. Oso, oso pozea duden. Christo, nantoraketa eta estresa ez? Ala ere, justuki segunduen kontaketa hortan? Bai, egia da, bo izan dela, ba hori, azkenean denbora muga hori guke official world recordrekin, eh ba bueno, hau adoztu genuenean aurretik baldintza batzuk ezarri ziren, hori zen bat, ezta? E, etenik epe egon estetika bestira, ba, bakarrik fisikoki behartzen denbora hori batzuk이고 ta bestea jaisteko. horre zortzi pertsona ibili dira iia ba gau pasa gainez 26 ordua jarraian, jendea batetik bestera eramaten eta, eta bueno, ez da erraza Zan, baina, baina bueno, ilusioarekin eta jendeak zeukan parteatzen gogoarekin ba, lortu dugu eta bueno, izan da herriarentzako zako izugarrezko festak. Hmm. Nola pasatzen zengo, izeko irutan ere beti kantuz, publikoa ere etengabe hor gelditzen zen edo baziren momentu lasaiagoak jango dugu? Bai, igual, goizaldeko ordu txikietan izan da agian ejende eh, gutxien dena baina la ere antzokia bete eta izan da hor jarri genuen eh, holtza herri antzokian zegoen, eta gero kanpoan plazatxo bat badago, antzokiaren kanpokaldean eta hor, ba, karpa undi bat, barrarekin, eh, maiekin, eta beste teleista undi batekin orduan, jendiaria bisatzen zizai zaion bere txanda izan baina ordu erdile lago iristeko, eta bueno, batzuk bat hilaran jartzen geniten bitartean, beste kafetxo bat dio zerbait jartzen zuten eta poliki-poliki erreskan ba, ba denak pasatzen joan dira Eta, eta, bueno, izan da oso-oso, ba, bueno, momentu unki garria. Eta jendeak, ba, bai jarraitu du antzoki barrutik, batzuk e, abesten, besteak ikusde bezala, geokarpan ere jende pile batean da zain, eta gero asko arritu gaitu, internatazen dugu streaming bidez, hogeita saia hor duetan zuzenean, eta 6.000 eta bosteun ikustaldi izan ditu streaming horrek. Osa, que jendea etxean zegoela ere, zuzenean ikusten ari zen, eta pentsatzen dugu bai herrian bertan, baita eta erretik kanpora ere, jende asko kikusi duela. Mm. Nok parte hartu du, pertsona ezagunak kere ez, pasadira tartean? Bai, ba, aber ba, gutxu gora berak guke 1000 artean ikusten dugu. Txikienak zigor bi urte edo izango zituen, helduenak ba jubilatu edo ba erritratuen elkartik etorritakoak dira ya pertsona heldu helduenak eta tartea ma jende izan genuen gurekin, ba Pailazoa, Maider Zabalegia Beslaria, Mikel Márquez, Zurine Hidalgo, Eh, Jon Hunanue, Xabier Saldiaz ere bai, ba, azkaren jende ezagunak parte hartzak ere, ba, bueno, ematen dio beste xarma bat, beste oi hartzun bat, eta jende asko zen baita ere, ba UN partea tokatzen zenean, bazuzenean ikustera, eta bueno, herriantzokia lepo egonda zenbait hor dutan. Buka, era unki garria, ere azpimagatu duzu, hor, eh, katalunari keinu bat egin baitzen duten? bai, hori da. Ba, gutxigorrera eh 26 orduak errekor rekorduak eh e, justu ba gu antolatzailetakop batzuk geundeen, oltsa gainean abesten, alderen eprra bestea bestena ireginen gainera, Eta orduan txeritxiz zen, ba, boz, lau, iru, bi, bat, eta bu, amaiera festa hori. Jende guztia animatu zen, antokian denok elkarrekin abesten amaitu genuen. Eta, bueno, amaiera, amaiera, agure zarra abestuz e, eman genioen ekitaldeari. Ba, kataloinari ere, ba, bueno, ba, momentu komplikatu hauetan, keinu bat elkartasun keinu bat eginez. Eta, eta, bueno, espero dugu, ba, aiek ere, aietako batzulek ere ikusiko zutela, screen gidea. Hauran zer ekarriko du, du, ekimen horrek uh, zaldibia erriari? Bueno, guke kimen hau ba, azkenean Euskadaari, Euskada kantauintzari, nolabaita omenalditxo bat egiteko hori baleatu negenduen ez da pentsatzen dugulako abestiak eta kantu bintzak herriaren ba, nortasunaren ikur bat badela belaulaldien arteko hizkuntza ba, da kulturtransmisiorako transmisiorako ba, elementu oso garantitxo izan dela eta kantu bintzaren inguruan izugarezko ilusioa piztuda herrian azken hilabetetan ba, pilpilan izan dugu gaia eta azken egun nahuetan azteguruan ba, bueno, bor bor bizi izan dugu dena, herrian lotura handiak egin dira, e, adin, tarte, seksoz berdin, kolorez berdinetako jende, pila bat mugitu da, eta herrian ere uste dugu, bueno, nola baiteko, elkarrelan bat egiteko balio izan duela ekin honek. Beste bat egiteko prest, beraz ez? Bueno, orain pixka bat deskantzate egin ahi dugu, <risa> baina, bueno, ez ginateke ez biogu ez ezko esaten ez eta, bueno, ez ginateke atzeratuko aurrera gure, da urte betera, bira edo oskolo noiz, mm -hmm. ba, bueno, gu horrek, gero gero jarritako erronka horri eta erreko horri, ba, gainditzeko apustu egiteko igual preste gongo ginateke. De naden egan uzu, e? Eh? De jaldia zabaltzen uzu Euskal Herriko beste erri batek ere bere gain argdezan eta zoekere lekukoa pasatzeko prest zaretela, ez? Hori da, azkenean politen hori litzatik ezta, ba, guk berriro ere, guk gero horrek baino, polita iruditzen zaigu, ba, euskal herriko beste herri batek, elzea erronka honi, eta, eta benetan guztatuko litzeguke, pentsatzen dugu gainera, euskal herrian ba, kantugintzak gintzak, sale asko dituela, e, benok maite dugula, euskal Euskara eta, eta kantu gintza, eta ikusita azken urteetan, kantu jirek, eta hartu indarra eta jentzer mugitzan duten jendeko purua, ba, bueno, ba, nahi enuk ebesteriren batek edo elzea guzti honi. Hmm. Dei aldi aluzatua, bintzat ere, ogeita sei ordu, bostiun kantu eta mila parte hartzaile izan dira, haste buruntan, zaldibian, zorionak, zuei, eta mire eskerreide jauregi bai, eskerrik asko zuei, ea ba, iparraldeko herriren batere, animatzen zaigon. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, euskal irratietan. Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean. Euskali Jatietan eta radiokultura.euz interneteko irratian. Aldi Juntako gaina gusia, izadia eta jendeak produktu bilakatzeari ez, dion Larrun ezunki kolektiboa. Larrun zaintzeko altxatu diren herita eta elkarten muhimenduko ehande alfarorekin. Bizirik biziren emankizuna azaroaren 13an Astileinarekin. Arratseko ospitaligoiti Utsumandokan. Utsumandokan Charles bide gen arua hitza jara dela erarannen deiki. MRIPko beilarri bat jo egiten baitzen konpostelara aipatzen ditu esorarazko hitz batzu. Uria ardoa ere baiina akiru itzera jabela. No? Kumita berri bat Carmen Diez mintegi antropologo feminista universitatean jakazle hama bi urtetan feminista bilakatu zeikula. Hama bi hamairu urtekin lagundu behar nion nere hamai. Bitartean nere nahia zeuden baira putzen, jolasten. Gotzon barandiaraan euskal idazliak eta kantagintza dela eta iparagiren agur euskal herria. Paragirek bere kantetan Espainian larrikatzen du, baina euskalduna da. Hatzegabe Jüzef Karika Ber etxe barnen erantzaharrak. Jutxumandoka ashtehartez saspitan ashtiskenez lauetan. Jutxumandoko Eta hitz eta putzen mankizuna hortan bukatzen da gaurko eta begaurko kronika eta gomita berri zentzun nahi baditu zide Francis Bidart eta Eider Jauregi bihar euskalirratiak puntu eusen duzu egitzor du eta bihar hitz eta euskalirratietan eh, zuen antenan gure kronikalariak irait zufia horre eta alaidak agerretxe kolina izango dira eskizofrenia ipatuko dugu eta Haotsak entzuten dituztenak hori ere terapia mota desberginak ere baiitzira hautotssaken zuten dituzten entzat eztabaidazego piztuko dabiak. xeak Eusska batetan.